وهو الذي خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء احوا والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بابنيه وسراجا منيرا وعلى اهله الطاهرين وعلى اله الكرام وعلى اصحابهم الذين لازموهم ملازمه الضل لصاحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم كن رائد في كلامي واجعل اخلاصا في مقالي اللهم افتح قلوب سامعين وعقولهم لسماع كلمة رباه رباه لا تجعلها صيحه في واد ولا نفخه في رماد اوصيكم كما ينبغي أن اوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الأعزاء baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rasul mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. Zaga katika imani mada yetu kwa leo katika hutuba kwa uchache kabisa tutazungumzia haji imekosa msimamizi wa kweli. ibaada ya haji imekosa msimamizi wa kweli. Allah subhanahu wa ta'ala kwa al Qur'an al-Karim anatueleza kusiana haji khitab akimweleza Ibrahim alayhi salatu wassalam nabi ambaye yeye na familia yake kwa mke wake mdogo Hajar matukio yao وديعي مأخو قصب كبوا سنه عند تنفيذ اجاده عباده الحج الله سبحانه وتعالى انامميا واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق ليشهدوا ما نافع لهم واذكروا اسم الله و... وأن ترسم الله عليه في ايام معلومه على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكل فأ... منها واطعم البائس الفقير tangentiali لنفصل tangentiali وقتا اولا لجدنزه عند الايه هذه بيكونهيشا انبا umesimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala unapaswa kutekeleza agizo hata kama haingia kilini na Ibrahim alayhi salatu wasalam katekeleza matukio matatu ambayo hayalikuwa haingia kilini lakini mizali kaagizwa atekeleze na muagizaje ni aliyemuumba basi alitekeleza bila uzito moja ni hili tangazo wa adn fi an watangazie watu wa ibada haji maka pale pana watu wachache sana e, na mke wake na wapita njia wili wa watatu lakini tangazo hili allah anasema ukishatangaza ya akul rijalin watakujili wanatembea kwa miguu ala kulli famin na katika kila aina ya kibabu wa atina min kulli fajin amik na watakuja atina min kulli fajin amik na watakuja kutoka katika maeneo ya mbali kabisa logically uko jagwani Unaambia utangaze halafu watu watakuja. Kifani, wanakujaje? Nani anawapa taarifa? Taarifa itawafikiaje? Hakujiuliza hayo. Alitekeleza. Kama alivyokujaambiwa kwamba chinja tena amri yeye na kuja usingizine. Unaizwa Kwamba ah ni ndoto tu hii. Lakini aah ndoto hii kwake ni agizo. Anamwambia mwanaye kwa kumtaka ushauri kuangalia malezi aliyompa mtoto ameyafanyia kazi kaleleka alivyotaka. Abnayi inni ara fi al-manami anni azbahka. Wanango naona usingizini kana koma na kuchinja. Ni kama ushauri hivi lakini agizo hapa napima uweledi wa mtoto wake na malezi anaoimpa juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kale na Mtoto najua kabisa hapa si sura hii ni agizo la Mola wake ya abad faalu maato umar satajiduni insha Allah ila sabirin. Na lazima fanya uliwaombishwa hii unaniambia mimi sio shura so sio tunashauriana ni agizo Allah akakuagiza usitekeleze fanya utanikuta ni katika wewe <coughs> Sasa agizo ini pia usingizini logically una miaka zaidi ya tisini au themanini huna mtoto ndo anashakuwa akusaidie katika majukumu yako agizo linalokuja usingizini anatekeleza. huyo ndo ibrahim Sasa واذن في الناس بالحج وتناديوا watu kuja katika ibada ya haji ya toka rijala watakujilia wanatembea toka wakati wa Ibrahim alayhi salatu wassalam haji na usimamizi wake ulikuwa unasimamiwa na Ibrahim mwenyewe na waliofuata kina Ismaili na baada yako mambo yakaharibika pakaingizwa mashetani katika jaziratul arabia watu wakawa nakumbukumbu juu ya ibada ya haji na ile miusimu ya haji watu wakawa wakwenda lakini kaifia ile namna ya kutekeleza ibada ya haji ikabadilishwa Yaani kujua Waarabu kwamba walikuwa na musim wa haji na eneo lenyewe ni Makkah al na palikuwa na tawafu walikuwa wanatekeleza paka tawafu lakini kaivya sasa ya kufanya haji ndiyo ikabadilishwa tawafu wakafanya uchi sasa akawa aabudi Allah subhanahu wa ta'ala raba hadha al-bayt a a mingi mingine katika al-Kaaba kwa hiyo ibada ya haji ikabadilishwa masifu yakaenda mtaka kadhi hili mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anadini yenye nguvu ya kimfumo inayotawala inayopasa tawalie maisha ya watu ishinde milingo mingine walladhi arsala rasulahu na kweli watu wakawa maeneo mbalimbali ya hajjati ile mbali kumfanya anayekwenda kuitekeleza kama ataitekeleza ikhlasana na Allah akamkubalia ibada yake ya uduka yomiladatu ummu anarejea kama siku ambayo mamake alomzaa kama Allah atamkubalia atarejea hivyo akili mbali hizi thawabu kwa yule anayekwenda haji si ya bali kuna mengine ambao anapaswa yapatikane katika haji. Leo hayapatikani kwa sababu hatuda msimamizi. Kwanza katika yale ambayo anatakiwa yapatikane katika haji ni kufanywa wepesi bajaji kwenda kuiji katika Baitullah Baitullah al-Haram. Malawe basu hauko kwa sababu wasimamizi sio. Wakati wa dawala ya Kiislamu wa Khilafa Usmania dola ya mwisho walitengeneza reli kutoka Istanbul paka maka na ikipita katika miji mbalimbali inakusanya mafujaji kwenda kufanya haji paka leo zile asari za treni ziko za zireli ziko ili watu wafanyiwe wepesi kwenda haji na kipindi hicho palikuwa hapana mipaka ya jiografia iliyowekwa na Magharibi pana na visa si kwa upuzi gani laa. Hewa inastطيع min almuslimun ayihud. Mm. Anaweza katika waislamu na kaiji. Kulikuwa kuna wepesi hata paale, ule usafiri wa kufika pale ulikuwa ni wepesi. Leo watu hawafanyi uwepesi katika safari ya haji. Kuanzia katika eneo litukufu lenye wanakuwa kufanya haji mpaka njia ya hapo ni la lina kwanza linaonesha kwamba haji imekuwa msimamizi. Leo haji imekuwa ni big deal, ni business kubwa tu. Hapa pesa naambiwa mpaka uwe na dola elfu nne na wengine kwa elfu 100450. Almost ukizungumza dalafundi hapa karibia milioni kumi ni sasa hivi. Haji ya wakati ukiwa na safari zako za kawaida tu ukienda umra ni dola 1200 basi خلاص lakini haji ya siku sikitisa hiji ambapo mtu anakaa pale ni dola 1400 mpaka 1500 wataenda vipi ambayo Allah katika Qur'ani anaonesha watu wanaweza kwenda haji hatakuwa mguu wepesi wao lakini akileo ni kwa biashara kubwa mpaka hata ukitokezea watu wanataka kufanya hiyo nyepesi wafanya biashara wanaweka miguu yao ili wanatujaji wasipe pesa nyingi kuna mmoja katika watu kama laambiwa kwamba habariikawa ni sahihi alipokwenda haji akaona mazingira alirudi katika ardhi hii ya Tanzania akasema yeye atanunua gari mtu ana pesa watu wanaenda kwenda kwa gari wapita Kenya Somalia, Kingilia, hapo Somalia, Kingiria hapo izaka tumbukia Yemen akaibukia kule au akapitia Misri mpaka takakuwa ambayo karama yake ilikuwa izidi laki 500 kwa kila kitu yani naenda na kurudi lakini leo kwa sababu ya mazingira ya haji haji kukosa wepesi wa watu kwenda haji basi imekuwa ni biashara tena biashara kubwa Watu wana tahuruma mtu anataka kafanya haji ajiindulize miaka mitano sita alikuwa hapana sababu Walikuwa hapana sababu watu wengi wanaweza kwenda haji lakini mazingira yaliyowekwa yanamfanya mtu asiwewe kwenda haji akili wale wa matajiri wenye, wenye uwezo wao wanashindwa kufanya akhiri kwa sababu ya maovu yao leo kuna matajiri wengi wanashindwa hata kutoa Ukimuuliza kindani zaidi atakambia mali ya haramu. Sasa sonnati yani naishi kwa maana toa kwa lipi? Maana kichumo lake. Lote kau akanyang'anya akavunja akafanya hivi. Na kuna wengine wanapoda haji kwa sababu ya uchafu wa mali zao. Atilia hao kuna watu wa kawaida wenye ikhlas zao wanataka wada haji lakini mazingira yamekuwa ni magumu sana. Kwa sababu haji imekosa msimamizi. ni la kwanza la kwamba haji imekosa kwa msimamizi. Lakini pia jambo lingine ambalo linaonesha haji imekosa msimamizi ni watu kuzuiwa kwenda haji. Leo watu wanda kwenda haji baadhi ma ya maeneo mengine ni wepesi, wana fursa, wana nafasi ya kwenda haji, ima ni karibu ukadha. Bado kuna mabepari na wakorofi katika ardhi tukufu hiyo wanawawekea vizuizi wasende. Ah, hiyo mnatosha hali ni na tosha hali ni iko ivyo leo ile ile ile ardhi ni kwa ajili ya matukufu yake kwa hiyo kwa nini usiweke mazingira mapesi na nafasi watu waje hata kama ni milioni 5 haji hata ni 6 saba na waje ili sehemu ya nguzo yao mapesa na mabilioni yanayopatikana hayako kwa ajili ya kuyatukuza matukufu ya Uislamu yako kwa ajili ya kutukuza ushezi na uislamu Leo kuna disco line eh disco halali ya na nasarudi juzi walikuwa kina wakina 50 senti walikuwa vina Janet Jackson haya ndio sasa hivi yanapewa na, ya kipombe na wamenipwa billions ya pesa Puzi tu ujinga tu uchafu tu ndio leo unafanya katika tu tu makosa sio wa Kwa hiyo atili ambali atili ugumu wanaopata hawa waliombali bali hata wale wanaotaka kwenda pia wanapata taabu. Hata wale wanaotaka kwenda kwa njia nyepesi pia wanapata taabu. Kuna wengine unaona una taarifa, mtu katoka kompono, kuna, watama, Kenya, kuna Mosko, mgu, yake, mitaku, kasi, ni, watu 5 wametoka Kenya na wa wasafika. Kuna wengine nasikia wanataka Moscow kwa mguu. Kama limiwezi yake mitatu kaazimia anakwenda. Watu wana ikhlas, watu wana uzito, watu wanajua uzito wa haji. Wanajua na wanataka kwenda. Achdio wale ambao sisi zetu juu ya ibada za sheria ule leo mungu wetu huko chini hatuna hata habari hiyo. Yaani mtu hata fikra katika yake watu hawana. Yani, Ile fikra kwamba siku moja niende nikafanye haji. Wengi katika siti wengine hawana kabisa. Fikra zake ziko bandi. Anawaza aende America, anawaza aende South Africa, aende Mumtouni si ufuzi gani basi. Hapo leo kuna watu ambao sikisema kuna tiketi ya kwenda haji na kuna tiketi ya kwenda kutizama mechi ya Barcelona na Real Madrid. Atakwambia bwana aende kwenye mechi. Wapo wafuji kama hao. Sio na ufahamu mbovu katika Uislamu wetu na imani na utambunguo wetu uko chini kwa kiwango kikubwa sana. Hata kuna watu ambao wao wanyao na ikhlasu hapana. hapa bana nende injia kwa gharama yoyote. Wapo wanotembea kwa mguu. Wapo ndio wanatoka London. Kilomita 2000. Wameingia maka kwenda kufanya haji wako. Kwa hiyo haji ni concern Haji leo umetenganza katika matabaka. Katika ibada ya haji hakuna mtukufu pale. Wote wako katika jora moja. Mavazi ya namna moja, ibada ya namna moja, lakini leo kuna tabakati. Mzima na hao watawala. Mwaka mmoja juzi mwaka miaka ngavai iliyopita watu wamekufa kwa sababu athi mwanamfalme anataka akafanye pawafu sie akapiga bao peke yake kwayo kwa hiyo watu wao zimefungwa kwa sababu ya mpuzi mmoja tu nani kasema hiyo basi wao ukishakuwa ni muislamu wakati katika uwanja haji hufalme utawala hujeshi huko watu wao katika safu moja kwa haji leo na matabaka tunasema haji imekosa usimamizi lakini vile vile jambo lingine lenye kuonesha kwamba haji imekosa imekosa usimamizi katika aya yenye kuhusiana na haji Allah anasema ajili ya kama tutosema hawa na kwenda watapata faida ya kusamehewa dhambi zao na kaza na kaza lakini anasema Allah liyashahadu manas alahum ili muweze mkapate mkashuhudie manufaa yenu niemna uko na hadji mkapate manufaa mkashuhudie manufaa katika haji ya mbali thawabu tu kuna manufaa katika umma wa islamu moja katika manufaa ni kufahamiana na kujenga udugu wa kiislamu leo haji hayo ajengi mahudhadhi bali unakuta watu wanabeba rafiki zao za kizalendo ndani ya ardhi ile sisi waturuki sisi wa nigeria hata katika utekelezaji wa hadji unakuta wamekamatana namna hii ni wengine ya wausu sisi wa naijeri wamekamata namna hii watu ukiani za kizalendo za kipuzi zinatumbukizwa hapa katika ibada tukufu watu hawajali watu wengine ndani ya ibada kama hii wanajijali wao sisi ni watu fulani kaisi yana kama moja katika ma malengo ya, ya haji ni kuwakusanya waislamu kuwatengeneza kuwa, wa kuwa, kuwa kitu kimoja the way wanapotekeleza ibada kwa namna moja mavazi ya namna moja kila kitu kwa na namna moja ni picha halisi kwamba nyinyi ni wamoja lakini kwa kukosekana wa haji leo watu wako katika haji lakini bado wanafikira chafu na mbovu za kizalendo manufaa ni watu kujuana kufahamiana kusaidiana. Ko yani yale yote yanayohusu ule udugu wa Islamu wanatakiwa wae nayo ni miongoni mwa nafao ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala aka yakusudia katika haji. Liye shahudu manafa yao. Wasuhudie manufaa yao. Yani ukizungumza umma wa Islamu la hivi ungekuwa na usimamizi pale katika haji ya haji basi tu umma wa kiislamu kungetokea kheri nyingi sana kupeana connection mbalimbali za kutengeneza mambo mbalimbali za elimu connection mbalimbali za hata kuende kujiendesha kimaisha watu wakakusanya pamoja moja wakaona fikra moja wakaonekana changamoto mbalimbali mbali wakaonekana opportunities mbalimbali mbali katika maeneo wanayotoka haya ni manufaa ambayo yanapatikana haji katika haji ikiwa haji na usimamizi wa haki ina usimamizi wa kweli leo hakuna Watu wanakwenda katika haji kama tu watu. Kani Muislamu anamuona Muislamu mzaka anamuona nothing katika uwanja wa haji. Kwa sababu ah, yule si Muhindi tu ule Ah, huyu wa Afrika kutoka Afrika Magharibi ana nini ndani ya ibada tukufu kama hiyo? Haji imekosa usimamizi. Lakini ukisoma katika tarehe kuna watu walikuwa kaenda haji ndiyo kama alitaka aenda. Arudi mpaka amerudi na elimu akifika pale bwana fulani kuna maarifa au kama ni makaka kama ni semu gani akitoka hapa anachomokea kule na anapata waislamu wa kumchukua naye akachukue maarifa akirudi hapa alienda haji lakini amerudi ni mwana zualla Mtu anakwenda katika haji ana, ana biashara zake anaona connection ya biashara, anatoka na mtu zake anakuja semfulani bana kuna hichi kule kwetu kuna 1 2 3 ah huko tunakihitajia anaenda aturudi anajiendesha kimaisha anaongoza anaongeza kipato anaweza kutoa zaka baadaye na mengine ya hezi hizi ndio manufaa ambayo anatakiwa kupatkana katika haji leo hakuna sababu waliosimamia haji ni wabuni tu wajiunga tu wenda wazimu tu wakorofi tu waharbifu wanaomwaga damu za waislam bali wanachukua mali za wahujaji kuwapa makafiri vidi ya waislamu. Leo ke ingia pale mpaka haji hadi si chini ya dolamia ambao unaiacha katika serikali ya wa Saudi. 600 dola 100. Kuna tozo fulani ndio pale, lazima uiache. Sasa wahujaji ni wangapi? Pesa na upatikana pale ni ngapi? Zinaenda wapi? Si ndio hizo wanazopewa na wakina wa jenerali wako ni waje wakati mahoho pale. Si ndio hizo wanazopoa wa Trumpo? Ni vipi? Mali ya umma inatumika viti ya Waislamu? hizo hilo la kunyanyua madeni kwa tatakuwa Waislamu si Sindio hizo? Sindio hizo ambao juu zana karibisha wa Marekani tena asi wa, wa kawalindi. Yaani Allah hawezi kuwalinda mpaka ulinzi kutoka kwa masaahtu wa Marekani. Sindio hizo? Haji wa Kusasa manafa'a yaonekane ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakusudia umetana katika haji lakini sio hivyo tu katika aya ukiangalia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema wa yukuru smallah fi ayyamin ma'lumatin na hamdali Allah subhanahu wa ta'ala katika ayo masiku maalum wale wao ni wale wa mtaja Allah Ala mana zakahu min bahimati na kule Allah Subhanahu wa ta'ala wanyama wakuliwa nyama hawa fakulu minha hawa ujazi wale katika nyama wa at'imul ba'is al-faqir nawamlishe mtu aliyochoka wa kulikweli fakiri leo laisi haji angekuwa na usimamizi mzuri kinatopakana kwa mahujaji kwa idadi tuliyo nayo basi asingenipakia asingekufa muislamu yoyote na njaa katika mgongo wa Lakini leo watu kunaongoza na kufana njaa. Maeneo ya Turkana, maeneo ya Daful, ya Somalia, yaman Na kuna mahujaji zaidi ya milioni mbili pale. Afa wa atimu al-ba'isa Na hicho kinachopatikana katika haji, walishwe mafakiri walio kutoka ba'is al-toka. Lakini tukusangaza haji zinapita na mafakiri wanakufa na njaa katika ulimwengu wa Islamu haji haina msimamizi wala kufa kufaje kwa mfano leo tuchukulie mahujaji milioni mbili tu kila haji asoe dola kumi kwa ajili ya kumlita huyu fakiri mislimiki ikiwa dola moja kwa kila mmoja watapata dola milioni mbili dola ngapi moja dola milioni mbili zapatikana ikiwa atatoa dola kumi, ni dola milioni ngapi mbili. ikiwa atatoa dola, dola mia, ni dola bilioni mbili. kuna fakiri anaweza kufana njaa katika umma islam yupo kuna haji imekosa usimamizi بارك الله لي ولكم جميعا المسلمين والمسلمات فيا فوز للمستغفرين ونجاه التائبين استغفر الله انتم موقنون بالاجاب الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على مبعوث رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا, وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا دعواتi imani malizia hotuba yetu haji imekosa usimamizi leo tutakwenda pale tukisema labayka allahumma labayka inal hamda wan ni'mata laka wal la sharika lakalla beka tamtaja allah tumemuitikia katika nyumba yake tukufu lakini kumuitikia allah peke yake hakutoshi ikiwa umma wa islamu huko katika maangamio alafu tumekaa ya. wenye nafasi ya kuwanusuru islamu kwa nguvu wasipo wanusuru wanajikumu na hata katika hutuba utamsikia pale zilizochongwa chongwa na wa magharibi usikie umma wa Islamu unaelezwa juu yanayofika umma wa waaislamu usikie katika mkutano ule hutuba mwanzo mwisho ataanza kuelezewa na kutukuzwa khabithi laini ibn salmani zito, zito, kwa hawa na wazii nzito kwa hao nao wanazuoni wa serikali Bas! lazimu kumpea afya wewe hade mosharaba ini juzu gani bas خلاص lakini wewe usikisi arabi kwa uislamu unakufa yaya bwana tupenda sura ya ya rabbi angalia maara ni numan moja katika mji ya suria juzu umefanya huwa ni mahame Yaani kana kwamba wapo kuishi mtu au ni miaka watu waliishi pale miaka kama 100 iliyopita na madege ya Russia, Iran na na makafiri wengine. Usikii. na watu pala wannyunyulia Allah mikono. Yaani umma akisema haji nimefanya kwa ni jambo la kibinafsi. Sio la umma. La hiyo umma wa Islam ungekuwa na msimamizi wa haji na msimamizi wa masala ya umma. Usinge fika hapo. Mazilla haya tusingelikuwa nayo. Msimamizi wa, wa haji Mishalifa wa khalifa wa Islamu ambayo leo sisi hatuna. Na lahi tungelikuwa naye wepesho kuingia haji ungekuepo manufaa nayo kusudiwa yapatikana katika haji yangelipatikana na umma wa kiislamu usinge laana hivi usinge kuwa katika wakati mgumu tuliona leo isinge kuwa hivyo. Maarufu kisa maarufu cha mwanamke wa, wa Kiislamu katika mji ya Umoriya ameteswa anateswa na majeshi ya matawuti katika sehemu ndiyo kwa unatawaliwa na Roman Empire yule mwanamke wa Kiislamu katika kuwa kwa anazikika ukipanga vitendo vya obyo wale wanajeshi alikaa neno moja wa amr wow, wa amr mmoja katika waislamu akasikia yale maneno wa amr tasma' afa namuita mtawala wa Kiislamu kwa jina ewe mwanotasim nateseka huku Mwanamke wa Kiislamu ule baba anaachomoka kaenda kwa katika mardika ya dola ya Kiislamu. Akagonga hoja akafunguliwa akafika nataka unana familia. Kweli haya afika kutana akamwambia kuna watu zipo. Wanamte wa Kiislamu kateseka anaadhibuwa na anatamka jina lako akisema wa watasema akasema hakam ma ni kweli unachosema? Akasema ndio hakka. Pale pale yakusubiri akatoka kaenda katika majengo Kuna mwanamke wa Kiislamu kaniita na ana akulu lillahi haqqan ajabtu daawaka ya amatallah nimefikia wito wako e mwanamke wa islamu nikaandalia jeshi na wanaume 1090 wakaivamia ngome ambayo yale ndani kuna tukaribia laki moja na nusu katika majesha matawagu wakati ubaridi kali wanajeshi wanataabika lakini nasema hapa hatutoki mpaka tumuitikie mwanamke wa islamu anayanyaswa na taqutu modari na waliivunja ngome wakaingia wakawatia tu adabu na ule wanawake wa Kiislamu akatolewa katika dhulma na Uislamu ukachukua hadhi na isima yake toka kipindi hicho tarehe imeeleza matukio kama haya leo wanawake wanadhalilishwa, wanabakwa wanauawa jana tu picha ndogo imetoka wameirusha aljazira, mtoto mdogo wa miaka mitano anaangukiwa na na, na pande la udongo mgongoni anavunjika na akiwa amenyoosha mkono anamuokoa mdogo wake miaka miwili jana tu laisi ningekuwa na hadhi na wasimamizi wa haji na kiongozi wa Uislamu udhalili huu sio sisi wa kutupata Uislamu sisi hatutii kuwa madhalili lakini kwa sababu tumebanwa na fikra chafu za Kimagharibi tukawa tuko mbali hatuna habari na Uislamu wetu tukadhani Uislamu ulikuja kutoka mbinguru tukavishwa kama nguo kumbe uliletwa na watu ndani ya dola moja yenye nguvu na mwasisi wa dola hiyo ni Mtume Muhammad ababadhal 501 hadi ama kuona umma wa Uislamu na Amerika. leo sisi tumekuwa ndani kupita maenezo damu ya Muislamu rahisi kuliko ya mnyama kuimwaga hadi jaino msanidi tunapaswa kwenda mbio kurejesha heshima katika jaziratul ard tunapaswa kwenda mbio kurejesha heshima katika mgongo ardi kwa wa ardhi kwa waislamu damu ya Muislamu sio rahisi hivyo Anayemuua Muislamu kwa makusudi hana maafikio zaidi ya moto wa Jahannam. Hana awayo yote unayempenda utakavyompenda. Nidhalika muua wa Muislamu wamayaktulu mu'mina mutaamidan. Anayemuua Muislamu kwa makusudi haya maneno sio hadithi za alfu lela ulela. Sio hadithi utasema dhaifu. Hii ni Qur'ani. Anayemuua Muislamu kwa makusudi fajaza'uhu Jahannam. Hana mafikio mengine zaidi ya moto. Muislamu anakufa kwa mamia wa magharibi wanajifakhirisha kuwa Islam. wa Uislamu. Dola laki magharibi lilowasitiwa middle east kwa maana ya Israeli. Wanakamata mpaka mtoto na miaka mitatu wanaweka ndani. Dunia imekaa kimia. leo maleo wa Toto Uislamu kama mbuzi. Yanaweka kwenye fungo kama kama mbuzi, mtu anaweza kaenda kaua kafanja chototi. Leo na vuzungumza. Umma wa Haya angefatia angetakii wafanyie ufumbuzi katika ibada ya haji. Wakisamu mfikia hapa mabilioni umma akisamu na tunasemaje tunafanyaje hakuna Watawala ndiyo kwanza anarejesha ujahilia katika ardhi ile wameleta sanamu la roboti wameweka pale Wame... tena bin Salman anasema anataka kuifanya Middle East kama Ulaya anaazimia hilo sasa hivi ni madisko mtandjekenii ardhi ya mtume Sasa hivi kila aina utaona unajua unaasihiwa na unashenezwa pale pale tunarudishwa katika jahiri, kwa hiyo haji haina msimamizi tunapaswa twende ndio kurejesha maisha ya Kiislamu ili haji ipate msimamizi lakini wanaofanya hivyo si malaika wala msteinani kwamba kuna kuna viumbe wengine utakokotecha kurejesha hazio ni sisi Allah yuko hapa na tusubiri aone tunapohangaika, tunapopambana katika hilo, atie nusura yake. Hakuna hata Mswahili mmoja anamsema mkono mpupu haurambi. Hi. Kwa hiyo jitihada zikifanyika, Allah utia jitihada kwenye uh, utia nusura kwenye jitihada. Hata katika maisha yako ya kawaida, wewe ukapata tu kwa umelala tu tumbani ukajifungia zije tu aziji. Lakini ukitoka ukangaiko utapata. Kwa hata hiyo nusura ya Allah inakuja kwa jitihada zetu sisi. Sasa fikiria dada hatufani. Hata fikra sahihi yoyoo muislamu hatuna. Hiyo dua zenyewe hatuombi. Ila badala tunafanya tunapojisikia nusura itakuja lini? Sisi wenyewe ndo naitaneza nusura. Hali ya umma ni mbaya. Na kwa tuna ya Uislamu sio vitu vingine. Hayo tunapita na tuna, Anayebaki na maisha bora baada ya kufa ni ule ambaye anakufa akiwa muislamu sahihi. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Saka <totipa> ukifo wewe na mapenzi yako ya mambo ya kipuuzi na utanzania wako ndio umeufia sijina vitu gani vya kijinga au mambo yako ya demokrasia ndio umeufia usitadema wako au si CPM si utelepesi upuzi gani ile wewe nimekula kwako lakini kufa kuwa ni Muislamu na ukereketa katika maisha yako unakufa we ni Muislamu sasu Wenye kutaka Uislamu usimame, we una haki na una hadhi baada ya kufa kwako. Lakini hizi vingine vyote pumbao la dunia upuuzi tu la ugandamana nao utatukosti. Tunatakiwa kujitambue, Haji ipate msimamizi Durua katika imani ni kutba, Wenye zingo Subhanahu wa jalie ni miongoni muonesike mema na kufanya kazi. Allah jalie nesini katika watu ambao utakunda kutekeleza ibada ya haji atupwe nguvu na atupate ufiki tupate wasaha wa kuweza kutekeleza hii nguzo katika nguzo wa Uislamu Allahu wa malaika tahussalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala على محمد ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala inidaa faamne allah tafanyaye pesi katika maisha yetu lele aliokuwa mazito kuwa mepesi Allah tupe ya halali ikiwa inaheri na sisi. Allah tupe utajiri ikiwa utajiri naheri na sisi. Allah tufungulie katika milango ya riziki mbali ikurubishe, ikiwa mbinguni teremshe, ikiwa ardhini itoe Tupate wasa na nguvu ya kutoa zaka na kwenda kutekeleza ibada ya haji. Tujaliye ni katika watu ambao watakufa hali ya kuwa ni Waislamu wa, wa kweli. Mwezimu urehibiki, karibisha familia zetu, zipende na kuufathmini Uislamu. Wa Warekebisha vijana wetu, wapende na kuufathmini Uislamu, wa wafahamishe dini dada zetu na mama zetu, wapende na ku siri na kuothamini uislamu hakuna mwenye nguvu isipokuwa na wewe allah kila aje na shari unajua yake ivunje ivunje akidhamiri asiweze kusimama mwenyezi mungu tufungulie milango ya khairi upe wa ndugu zetu katika wakati mgumu katika ardhi ya siri ya bama na, na kwingineko ya allah <coughs> ya zaljalal alikram hakika makafii wako juu yetu kwa ndege zao lakini we uko juu yao kwa nguvu zako ya allah wewe ndio umeuwaumba ya rabbal alamin uliweza kumuondosha farao na ujabari wake uweze kuondosha hawa korofi na ukorofi uliweza kuangamiza wengi waliofanya dhuluma katika miaka iliyopita huwezi hawakoshindwa wanaofanya dhuluma katika zama zetu tu twende sura ya Allah tujalie katika wale ambao wanakufa kwa ajili ya Uislamu njalieni katika wale ambao wanaishi kwa ajili ya Uislamu maisha yetu vifua vyetu vyote ya Uislamu Allah jalie ni katika wanaofanya kazi na kurejesha maisha ya Kiislamu furisha tena dola ya Kiislamu ili tuweze kuondosha dhulma hizi ya Allah ya al-Jalal wal-Ikram ya al-Jalal wal لرب العالمين واقم صلا